Velmäkt till episode 5 har grötlorsen. Tja flyr. Här är vi igen. Ja. Ja. Um, vi är som kanske någon allredede hörr också i på på sidde våta element där nästan sant. Vi är utendörs också denna gangen här. Vi sitter inte utanför Europris som vi gjorde sist, men vi sitter på ett uh, väldigt vackert stä. Ja, ett vackert lysthus faktiskt. Ja. Ett vit lysthus, ja. en uh, nydelig paviljon. Vi ser utover hvite bruer og andre flotte ting. Ja. Så vi er på et sted som på mange måter betyr mye for å spørge to. Ja, vi har jo opplevelser herfra. Ja. Det er også nydelig høstvær og vi drikker kaffe. Ja, vi, ja, vi har liksom urbane pappkopper, ja. så det er noe det. Fugler kvitterer litt, du hører kanskje unger som leker i bakgrunn. ja. Jag får så vet inte om man hörar, men det, det måste sägas gröten att vi befinner oss på ett psykiatriskt sjukhus. Ja, vi gör ju faktiskt det. Gör det. vi är ja. uh, ja. verken, ja. Ja, vi er verken inlagd till Landsåt här lenger, Netop. men uh, har så det är ett närt förhållande till stä och Vi har et förhållande till det. Mm. Så så här är vi. Ja, så en speciell upplevelse för oss att sitta här idag. Det är det. Så det gir oss såpass mye å være utendørs, at vi velger å ta den kostnaden det er at lyden blir muligens litt pussig. Ja. Det får vi å offre. Jeg tenker at folk er litt rausige for å få litt opplevelser. Så, sånn er det. Og vi må jo da minne om statuttene i dag også. Og det er jo det at vi digger folk. Og det er ikke vondt ment. Og det er så sant som det er sagt. Det är viktigt att ha med sig i varje enstaka episode av Grötklorschen. Det så nämner vi det sån inledningsvis varje gång. vi har också våra faste spalter som vi kommer in i under i löpande i dag. Mm. Och jag har lite lust att starta som vi plejer. Ja. Ja. Vad vad har det varit sedan sist? Ja. ja. det er et gott spörsmål. Den här uken har jag tänkt eller sedan sist då, så jag har tänkt mycket på på smått och stort. Jag har bland annat vært upptatt av första intryck ja. ja Fordi jeg, jeg er jo ute og går mye med, med bikkja mi Og et hus som jeg går forbi hele tiden Hele året Altså hele året er det jul i vinduene Oi Ja, og det er gardiner og julestjerner og diverse Ja Og da har jag både tenkt på Hva er liksom førstintrykket mitt av de folkene som bor der? Ja Da har jeg også møtt fordommene mine Hva er førstintrykket? att det är något som verkligen gärt. Jag mm. jag blir ju lite hoppad att det er det jamar bare inte bara första Nej, jag vill sagt intrycket. Och jag ville hålla mig långt undan de folka. Ja. Du Ja, du blir ju och du blir så provocerad i jul till och med så sånn du har du kan gott att gå där. Jag klarar det inte. Nej. Nej. Men jag blir mer sån ska jag ska jag första gången så var sån ska jag döma efter första intrycket då. Ja. Okej okay, där. Ja, ja, inte så det är jul här nå, och det var liksom ja, det var jo våren kan du se. Si. Ja. Och så går jag där nu på ja Gud vet vilken vecka och det är fortsatt jul. Ja. Og da begynner jeg å tenke mye på inntrykket, ja, som du sier. Hva, hvem er det som har jul eller år i vinduet sitt? Men det er folk der. Ja. Ja, ja. ja. Det er bil på utsida. Nisser. Ja. <laughs> Kanskje du bor nisser der? Helårs nisser? Da? Ja. ja, ja nei, var det det jeg som, som jeg også blir opptatt av er at jeg så mye på det. Altså ja. at jeg blir så opptatt av det. Nå har jeg hatt det sånn at jeg har hatt løst å på. Ja. For jeg har ikke sett dem, vet du. Men hvis du hadde gjort det, hva det verste som kunne skje? Nej det, det verste som kunne skje er har ju att jag eh, fick mig skikligt tryck på fordommen min att jag liksom tänkte att eh, här bor det nisser då och så mm. det var ju nisser där ja. bara klin vanlig folk som, som har jul hela året. Ja, som har lite extraordinärt glad i jul då. Man ska ju inte så lätt. Nej, men då detta här långt utanför. Alltså detta det skulle önske det at att du kunde ta det som är lite av utfödring och ringa på till nästa år. Kanske jag ska gjort det? Ja, alltså kanske har något lodd att sälja. Nettopp. Ja, och så checka ut förhållandet lite. Ja. Jag si, du jeg blir så fascinerad av det som jag gjort hela året. Ja, jag har väldigt lust att snacka med dem om det. Ja. Og da då vill jag få et mer ett reellt intryck och via ja. du möter folket. Ja. Eventuellt nissarna som bor där. Ja. Men uh, då ska jag ju då ska jag hoppas si det heter hatten men visst det är vet du folk som bor i Tusporum av jul hela året. Ja. Det blir ja. spännande. Jag kan jag kan prøve å ta en sån slags utfordring där. Mm. Ett lite forskningsprojekt. Mm. En ting är liksom hagenisser. Men ja. når vi snakker om julenisser, så synes jeg det er långt utenfor det som man kan tollerere. Altså, altså. Jeg har jo et særdeles anstrengt forhold til hagenisser. Jeg, jeg orker ikke å ha hagnisser rundt omkring. Jeg synes det er godstilling, ja. Hagenisser, det, det trives jeg med. Og jeg syns at det blir eh, overdrevent negativt fokusert på hagenisser. Ja, synes du det er sånn generelt, eller ja, ja. tenker du fra meg om... Nei, det er jo særlig fra deg Ja, for jeg liker ikke at hagenisser. At nærmest uh, har, har hatt en avversjon for hagenisser. Ja, jeg har det. Det forstår jeg så dårlig. Jeg synes det er helt pusset å drive og plassere det i din de nære Jo, men de har jo en artig goslig goss, kroppsform. Og, og det finner da ikke noe vondt i en hagenisser. <går> Nei, du gjør kanskje ikke det. Så det er jo forlig, ja, som ja, mener, for, liksom, å hagenisser rundt omkring året rundt. dem en sjanse. Det, det er min oppfordring. Ja, jeg kjenner jeg begynner å bli irritert. Ja. <laughs> Men det er ja. helt på den faste posten enda. Altså, jeg, altså, jeg, har mer hatt, nei, jeg har mer hatt en sånn uke hvor jeg har vært uh, mye på Finn. Mm -hmm. Da har den jo sånn passlig med tid når den ja. kan være mye på Finn. Ja. Det, det trives jeg med. har gjort uh, noe kupp. Ja. Kjøpt min første ting uh, usett, uprøvd, uh, forhåndsbetalt. Og jeg er klin fornøyd. Ny bil? Nei, nei, nei, det får ikke jeg lov til. Jeg fratet retten for å kjøpe så det er motorvagn. Ja, det styrer. Ja, ja, hva er det du har kjøpt noen nyssel? Dette har du ikke sagt noe? Nei, jeg var så spent. Det kunne jo ja. blitt misslått. Ja. sikkert på at fortalt det. Nei, ja, det hadde du ikke sagt nei, det Nei, ikke sagt det. Men dette er en jakke. Oi. Ja, inne -jakke innerjacka dyr märke oh, i oh, all ja, ja, ja. världen ja den är ja. väldigt flott är strikkad jacke och ja. sen färgen det är sån grå ja, grå och rös sån mönstret där så är ja. det rosa slöjf på ja, sig så flott da. ja den är väldigt blir så nyfiken på märke ja det vill jag inte röpa här på podden det är inte reklam reklam det, det men dagen jag blir sponsrad då kan du säga si det åd molly så ska jag säga si det <laughs> Mm. Men du, det som jävla har upptatta där är det att du ikke ville fortällde visst du var misslyckad. Efter vi är enige om det att i denna grötlogen så står vi för vem vi är. Inne ja. Ja. <laughs> ja. ja, det har varit inte på 7 hade men det har i alla fall tänkt mycket på det när jag har varit på Finn och hållit på med det här. Livet hade varit så mycket enklare hade det att ställa 38 i sko. I sko, I skolan? Det det är det är inte det finns det alla största 8.30, 9.30, ja. og gud, det hadde vært lett. Ja, du ligger ute så mye. Ja, ja. ja, både nytt og gammelt. Liksom. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Altså, du finner jo ikke noe i store størrelser. Nej det, det er jo på herdestørrelser, liksom, sånn, da, da er det kört. Ja. Det, men du, jeg har jo 9.30 i sko, men jeg er jo ikke interesse for å handle på nett. Så sånn at ja, ja. du synes sikkert jeg er veldig bakstreversk der også. Ja, livet blir jo fattig. Ja. Okej. Jag jag lever liksom i detta här hela tiden, jag vet ja. du. Ja, du gör det. Ja. Nej, jag gör det. Men du vet du, en annan ting, nu är vi liksom inne på de nära ting, de kroppsnaära ting egentligen. Ja. Med kläder och sånt. Mm. Jag har ehm um, har rätt slett uh, gott löst på et nytt uh, schyllemiddel. Oj. Ja, norsk. Ja, jag tror det, husker inte märket. Och tror jeg er mm -hmm. og det är norsk. Och det är det är sånn som uh, fjerner vond lukt. Jaha. Står det utenpå det Vet du hva jeg kaller det? Nei Eddik Ja, riktig Men jeg ska fortelle en annen ting At ja. det det ikke står noe om Er at du stinker jo Skyllemiddel, skyllemiddel. <laughs> Det er flest Og jeg har sittet på mitt eget kontor ja. Hatt samtaler Og på et svimmel ja, ja, for den skyllemiddellukta ja. Slår opp Først skjønte jeg det ikke Nej Så tenkte jeg Var det en forferdelig intens parfyme ja. detta mennesket har på seg Ja, ja, ja. ja det skylder skylde på andre Skylder ja. på andre Ja, ja. Det kom på at det kom opp av min egen bukse Jeg orker ikke, altså Jeg kan ikke bruke det Det skulle stått advarsel, ja. trekant For jeg tror mm. den kan bli litt svimmel da, da ja. Og så sitter jeg og lukter Rusa, si, Rusa ja, ja. svarte rød trekant ja, ja. Som passet seg for å bil Ikke sånn, nytter ikke det med at du kjører i grøfta Nei, det har vært forferdelig, altså Og så har jeg vært flau, for jeg tenker de, an de andre må jo kjenne den lukten Ja, det gjør vi sikkert Men hva skal dere ha? Heller du til med? Ja, der, nå er vi der Du vil ikke ha det du, altså ah. Jo, jag prövar det kanske. Det kan du få. Ja, seriöst. Jag tror ja. du väl gillar like det. Ja. Nei, i all världen, alltså är jag ett sånt människa som går runt och stinker skyllmedel? Ja, det har då. Ja, jag får tar det ja, då så vi prövar. Jag ska in i ramen en annen ting köpte en av i 19 kr eh uh, som jeg anbefalte i forrige ja, podcast. Jeg er ikke imponert. jeg tenkte jeg må falle til ro med det der. Nivea Mild Good. Ja, nei. Altså Nivea mer her, men det er aldri likt Nivea. Jeg liker bare Nivea, ja. Ja, nei, det kan jeg ikke noe med, og jeg Mye reklame i podcasten i dag? Ja, jeg, jeg bruker den jo da litt som sånn sporadiskt, men nei. Nei, du vil ikke ha den da. Nei. Nei. nei. Herketes. Jeg tenkte, håper jo på da, at det skulle ja. ja nei, men, <laughs> men du, da kan jeg få den da. Ja, så så bytter du for sylviddel. Ja. Mm. Mm. Mm -hmm. Det er en sånn bytting ja. Uh, ja, det er andre ting Denne uka har jo skjedd andre ting Jeg har sett verdens verste orddelingsfeil oh. Og det, nå kommer det til å bli dårlig humor ja. Kanskje dette blir ditt mest irriterte øyeblikk ja. uh, Stor, artet Ja, men ja, det er ja. ja, det er liksom ingen... Hva er dette for et med normal intelligens? Jeg vet ikke Altså, det er jo helt utenom all Ja, men så du den som hadde skrivet det? Ja, jeg gjorde det, men jeg ville ikke uten Nei, Nei. Nei, gjorde ikke det. Ja, det har vi... Jeg trenger stadig den utfordringen der, ja, at jeg må ta og snakke om mm. det med, direkte med mennesket. Ja. Mm. ja. Akkurat som jeg fikk utfordringen nå med de juletingene i ja. huset og folk av deg. folk gå rundt og tro det heter storartet, da? Ja, det synes ja, jeg, jeg var... Jeg folk til det. leste høyt for deg selv. Ja. ja. Storartet? Stor det er liksom ingen logikk i det. Nei, jeg skjønner seg, altså. Ja. Nei, jeg visste du ble dårlig humor av den, altså. Oh, ja. Uh, jeg har vært litt opptatt av kø ja, tenk litt på dette når folk står i kø ja. uh, hva er vitsen å stå nærmere enn en centimeter fra den du står foran eller bak altså det går jo ikke fortere nei, men... om, en, om en kliner på folk du, dette er jo veldig rart at du bringer opp i dag, mm. for det er mitt mest irriterte øyeblikk denne uka nei, det. akkurat det Oi, nå trodde jeg først du snakket om bilkø men det var ikke det, ikke nei, du nei, mener nei, i butikken du, jag håll på och klina den fyren på på mm. Han kom så nära att mm. jag jag var är det för nå? Jag jag det var bare färt. Ja, och så har jag också någon tanker om att folk som klinar sig på folk i kö har dålig personhygene. De brukar inte ens engang gång niva. Du kunde ha den i lomma och gitt bort då. Ja, det kunde. Vill du jo. ha denna liksom ja. i kön där? Ja, det hade aldrig blivit. Nej, ja. ja, det är väldigt ekelt alltså. Jag lurer och på intention. Jag blev ju liksom sånn, ja, ska du liksom klo på meg, eller? Ja. Skal du tafse her i køen? Ja. For dette var en mann, da. Ja. ja, ja, ikke... Det kunne jo vært en dame og grøtten. Ja, ja ikke... det var jo mye, ja. setningen der. Jeg skal la det ligge, men... Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det der, det er jeg seriøst veldig opptatt av, og synes det er veldig ubehagelig. Hvorfor gjør folk det, tror du? Eller tror du du merker det selv? Altså, vi har jo ulike intimzoner, som det heter... Nei, det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror Nei. ikke de merker det selv. Jeg tror bare at for dem er det greit å stå en centimeter fra, liksom, mens jeg vil ha en meter jeg helst. Mm -hmm. Mm -hmm. Det synes jeg fint. Altså, det går jo ikke fortere. Kassa blir jo ikke mer ledig om du klyner deg på folk. Jeg tror ikke du har noe med det å gjøre. Nei. Jeg tror du har mer med personligheten å gjøre. Ja. At du liksom bare må gjøre av det. Hva, hva heter det for noe? Klister. Klister personlighet? Ja, klister. Ja. Det er en diagnos, det. Intim personlighetsforskjellelse. Ja, ja. Faktiskt ja. inte bra, va? <laughs> det är ja. lurte på om du har tänkt något på det med när när är det på gränsnä? Alltså vi var inne på gränsen med kö där, men hur ja. går gränsnä? Eh, när den är trafiksagd. Ja. Når kan si at den er hvor den ja. Ja. se att när är trafiksagd? Var skadd man vara? Ja. Ska vi Detta har jag aldrig tänkt på faktiskt, men jag jag med på att tänke på det nå. Ja. Trafikk-skadd Jeg ble påkjørt av bil du, liksom, på du er ute etter om du er trafikk Ja, det er liksom det som du Kan jeg si at jeg har trafikk på Sunnås jeg har, har ikke vært innlagt uh, i det hele tatt, men jeg ble påkjørt av bil. Ja, du ble det. Og du ble jo skadd. Ja. For eh, nå tänkte jag kanske mer på att du ble litt skadd i, i sjela og syke nå. Nei, men for det er du... beinene som er skadd. Jo, men du, har, du liker jo ikke å i ro, og Nei. du er irritert fordi att du må det. Mm. Måtte det. Du mm. gjør det jo for lite. Mm. Og allt med seg, ikke sant? Ja, ja. Så jeg vet ikke om en, hvis jeg ser litt stort på det da, ja. om en kan ta med liksom de... Um, skjellige skadene ja. eh, parallelt med de fysiske ja, ja nei, for liksom, kan jeg si at jeg er trafikkskad, og så tenke på det ja, ja, de som er funksjonshemma da, eller det sa vi før, nå heter det jo menneskefunksjonsnedsettelse ja. men kan, når er du funksjonshemma? er ja. lillefingeren knekt? eller må det være lam? Ja. Men handler det ikke noe om at det må Det må i alle fall ha noe med at det har en uh, Du får nedsatt funksjon På en eller annen ja, måte da. Tunghørt, da. Hvor tungt hører du da? Hvor, hvor lite hører du? Du. Driller? Er du svaksynt da? Ja, eller eller det er må sånn... det være liksom, nest før blind? Ja. Du, jeg merker at jeg har ikke så mye å si. Slapp? Hvor, hvor slapp er du? Når, du, når, altså, når kan ja. du si du har slapp? Ja. ja, du må ligge i vater. Ja. Det er ikke en slapp før du... Det er kanskje mye personlige definisjoner. Tjukk da, når ja. er den tjukk. Ja, når er den tjukk. Ja. Ja. Nei, du peker på veldig, veldig mange ting nå, Gretten. Ja, men hvem er det som lager regler? Ja. Der har du jo et godt poeng. Det tror jeg vi gjør alle sammen. Så er det de reglene som er sånn at uh, du får uh, sånn handicap-parkering når du ikke kan. Altså da må du søke om det og sånn. Ja, men da søker du ut fra at jeg mener at jeg fortjener et handicap-parkeringsskilt. Fortjener? Det ja, det trenger har et, da. Ja, det er noen som har behov. behov. Ja, ja, men jeg kan skrive langt ja, om at jeg har behov. Ja. Fordi jeg er trafikskant, for jeg ja. har påkjørt bil. Ja, ja. Mm. Nei, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på om det finnes entydig svar Nei. på alle disse spørsmålene men det er jo gode spørsmål men jeg tror nok den der egne definisjonen blir veldig viktig da mm. det er liksom det det koker ned til jeg er fattig, jeg er rik jeg kan jo si til deg nå jeg er rik, og da ja. kan det jo du stusser litt, for du vet jo at jeg har så mye penger. Jo, jo, men... Ja, nei, nei, det det, sant, det det. Ikke det at jeg Men det er jo noe med... Tenk om jeg bare gikk rundt i deg. Jeg er rik! Ja, men det hadde jo vært mye koseligere hvis folk var sånn. Ikke det verste opptatt av. Jeg er så slapp. Nej Jeg er så tjukk. Ja. Jeg er så eh, tunghørt. Er du, hører du mye sånne uttalelser om dagen? Ja, ja, ja, ja. Slapp og tjukk. Ja, ja, sånne nei, ting. Nei, så Nei, jeg orker ikke å få sånne naboer, altså for de roter så verdt. Nei. Nei, jeg orker ikke, og så altså tenkte jeg, jeg hadde jo vært jeg, for ja. å ha en rotet nabo, man ja. hadde jo sett mye rødder ut hos meg da. Ja, ja. Jeg det tar det er... og sånn. ja. Ja, men du hade ikke taklet å ha hatt en nabo med julepynt i vinduer og stasj rundt omkring. Nei, da, da omkring vet du hele. hvordan påvirkning sånn tar på mig. Ja. Da blir det lett psykose, altså. Mm. Det, ja, og der har du det igjen. Da kan du si det om deg selv, og det stemmer nok. Det, du vurderer det sånn at du har det da, ja, julesykose. Ja. Det snakker ja. du om hvert år. Ja, år. Og den ja. kommer jo på forskjellige tidspunkt. Ja, avhengig av når hun begynner å pynte i butikker og sånt. Ja, ja. ja og jeg var i butikker i går. Jeg skal si det, i går var det september. Da ja. var det julepynt. Ja. ja. Jeg, jeg bare skrek, jeg må ut herfra! Og så da kikket han rart meg. Jeg løp ut. Ja, juleskadd. Ja. ja, det er forferdelig. Og det var på en litt sånn billig, artig butikk. Men der var det regnstyr og lys og helvete, oi, altså. Bare nevnere. Oi, oi, oi. Mm. Nei, altså, jeg har jo en... Ikke så vanskelig forhold til jula som dig da Men, men det, det som blir eh, Problemet er jo at eh, Du på en måte påvirker jo miljøet rundt deg Når ja. du blir så desperat Jeg har mm. Ja. Mm. <laughs> Nei, men du, det kan hende. vi må ta opp tråden igjen På alle de der spørsmålene du hadde nå altså. mm. Ja, det synes jeg er litt artig Jeg skulle synes ønske det? selv at det hadde Det hadde vært grådig artig å et klart svar på det nå ja. så, Sånn er, sånn er jeg, jo grøten er Ja ja, ja, vi fortsätter det duktigt upp nu. Men har du fått med at att hur Loglady er dö? Hä? Loglady? Det är hur dama med, med den v va att i 23 Q är glubbadna på. Ja, ja du är alltid fascinerad på. Ja. Och jag blir så sånn, när jag är borta i det gärnaste gärna, ja. antingen på fritid eller i arbetstid då, så ja. tänker jag måste snacka med min, <laughs> Vært ja, kubben med. Ja. Blev direkt? Ja, ikk sånt. Har ju en kubbe men liksom frøler, du har en slapp kubbe. Ja. Mm. ja, visuell kubbe. Mm. Ja, jag kan snacka lite med kubben. Men er det død? Det var ikke så gammel Hun ble, ble begravd med kubben Det tror jeg ja. Ja, ja, ja. Det er klart du, Jeg husker hun gjorde jo dypt inntrykk I sin tid Det var ikke så mye Jeg har ja, det var ikke spesier. sette på reprisa Nei, jeg har ikke det, skjønner du nei. Eller så... på Netflixen eller noe sånt ja, For det, det går an ja. mm. Det er fascinerans nei, ja. ja, veldig ja. Veldig spesiell serie, vet du ja, Jeg er jo ofte på sted som minner om Twin Peaks ja. det, Den følelsen er jo ikke det... så hvert Det er helst i arbeidstida da. Ja, <laughs> jeg har også vært det Och då är det nog med att uh, det er spukigt alltså du får lösa att mm. komma där väck därifrån. Ja, jag känner att här er nog nån gärt under ytan. Ja. Men jag har gått upp det man finner ut av allt här. Nej, du fick det är inte säkert du får helt tag i det eller du bara sköljer. Ja, eventuellt ja. drept, packat i plast. Duffa mig. Ja. ja. ja. Packat plast, ja. Ja. Nei, Det var illa. Ja, nei. Det var bra. Altså, det har skett såna grejer? Ja, jag har tänkt mycket på det. Så jag har tagit nån sån tester på Facebook. Har du provt de? Nei, i liten grad. Det, du mener de der som postes hele tiden? På ja, men sånn, poster dem da ikke. Da er du et dyr. Hvis, ja, ja, ja. Ellers, hvilke dyr er du, mener jeg? Nettopp. Jeg tok ja. det med dyr. Ja, du mm. gjorde det? Ja, ja hva tror ja. du jeg ble? Marikatt? Marikatt, nei. Ja, ikke for deg. Nå skal du høre, jeg ble 91% koati. Jeg vet ikke hva koati er. Nå har jeg glemt å være juglet, og jeg, glemt, og jeg det. Det er noen sånn så slags... Jeg vet ikke, noe nebdyraktig. Ja, Kanskje ned... litt marekattaktig. Og så ble jeg 23 prosent ulv. Og så ble jeg 18 prosent elefant. Men dette her si det? det er jo langt opp... over 100. Ja, det går jo ikke opp nei. med prosent. Nei, nei. Nei, det er det sykeste. Er helt, hva er dette for noe, tenker jeg? Jeg, jeg? For en test da? Ja, for en test. Nei, det var gærent altså. Men jeg vil, man han sier, vil jeg det. Ja, Fordi, men jeg blir så flau når folk uh, legger ut uh, «Jeg ble moder Teresa». Ja, altså, ja, ja. Ja, ja. det är så pinligt. De har hållt på att testa helt på 4 i början. Men det en annan ting som är fanshot och det är ju de där um, du tror det inte för du får se det, ikring så strategier en sånn videosnutt eh uh, så är det liksom sånn liten intro og så er det nog rart for eksempel Det ser ut som det er splitternakend menneske Og så er det ikke det når du går inn og ser på det mm -hmm. Har du ikke sett på sånne videoer? Jeg går ikke inn og ser på sånne videoer nei, det. Nei, det nei, for det kan være en virus åh. Dette har instruert mora mi blant annet I et klikk ikke på sånne videoer Og nå, nå sier du til meg også Ja, ja jeg håper at du tar det til deg dette, det. det yngler jo av videoer Nei, sånne, virus. virus i sånne ja, videoer ja. Ja. Og da kommer det på noe ja, Det er flaut Det er flaut Du begynner å sende Porno linker, til andre folk. Og poste porno på veggen til andre, så kanskje, jeg vet ikke jeg, det Nei, kan være det kirkelig ansatt og andre ordentlige mennesker. Det ja. er Nei, dødt Ja, det er forferdelig. Det, og jeg har sett noen må ut og si, det er ikke mig som har, ja. det er bare et virus. Ja. Og da ja. blir du mistenkt sånn. Du vet hva de har gjort. Vi ja, tar på linken klicka på Klikk, ikke på den. Nej, lovar det då. Jag ska jag köra det. Nej. Nej. Det og det är och det är Har du klickat någon gång så där vet du att det är inte mycket at att Det är inte mycket att se. Nej, för det är det är liksom, så tråkigt. Ja, Nei, det är liksom inte något mm. masigt. Du um, vi har ju altså, en annan ting som jag har tänkt på nog, det är det här med tror du att det är enklaste det inte är lov och podcaste? Alltså ta upp upptack? Tror du att vi kan for eksempel, jeg får så lyst til ta opp sånne opptak på spennende steder da. Ja. Artig, og så tror du det er lov å gjøre det i for eksempel. Ja. ja, du tror det? Ja, det tror jeg. Ja, jeg, jeg kunne hatt lyst på at vi liksom gjorde det innimellom på ja. et nytt og ukjent sted. Ja. Um, Absolutt. Ja, det har jeg tenkt mm -hmm. på i dag, faktisk. Men ja. nå gjorde vi det jo på ett nytt ställe men det är ju inte olagligt att sitta här. Nej, det tror jag. Eller jag har ju någon sån upplevelse av det, men det är ju um, kanske vi ska utför det och podcast och ja. ta ska vi ta på et ställe som är lite sån tror kanske är lite förbjudet. Ja. ja. Vilka andra ställen kan det vara? Kommunstyrelsehallen? Ja, men ja. där kan vi ju Det kan ju det. Ja, det, det. kan du Kan det ju Ja, det kan ju det. Nej, um, mm. vi pröva det? Ja. Ja, tror jag. Och kanske på någon andres egendom? Oj. Ja. Bara Nei, hva gjør dere her er bak loven? Nei, vi sitter jo og podcaster. Litt som sånn det russet jeg overnatte hagen til læreren. Ja, ja det ja, har jeg hatt det. Ja, men du, jeg har også vært irritert da. Ja. Jeg har det. Og det er på en ting som jag har vært irritert på i åresvis vis egentlig. Men det ja. bli så godt å få snakke om det. Ja, nå gleder jeg meg til å ja, det er. Det handler om refleksvester på passasjerskjetet. Åh. Jeg blir altså så irritert når folk har festa refleksvesten på passagersett og kjører rundt på en vanlig dag. Hva er det for noe? Men hva irriterer deg med det? Ja, men du har sett det. Ja, jeg, jeg har skvetter, sett det. tror det er politi. Å, sånn, ja. Så da ja, er en direkte jeg, hva link. Hva er det med folk? ba alltså var tätt går då när blir kan i hanskerummet vad ja. tänker jag jag ska fråga för var ofta har du att brukt för den reflexen Men varför har han den där egentligen jag har liksom ja, nej det är för att jag mötte mig vill alltså hade jag stoppat av sina hade spurt hade spurt ja. det så har jeg liksom prövat lite försiktigt folk jag känner Ja Ingen vet, og ingen blir irritert, og det jeg synes jeg irriterer meg det også. Ja, altså, du synes flere skulle blitt irritert ja, for det? Ja, for det er noe så idiotisk noe. Og så er det ikke kanskje sånn som jobber i sånne store anleggsmaskinfirmer, ja. at de må ha, ha tak i refleksvesten sin kjapt. Og sånn, ja. Men ja, det du får du ikke særlig kjaptak i når den er montert rundt passasjerskapet. Nei, <laughs> du må rive den i støkket. Ja, ja. Da må du ha saks også, vet du. Ja, bli, ja, bli køl og alt sammen. Ja. Nei, det var... Uh... Nei, altså lyserne på, møter du sånne biler i mørket, vet du, sånne reflexer. For sjokk? Ja, ja, ja. så skvett jeg ja, da, tenker jeg, ah, politi, ja. her sånn og sånn. Selv om ja. gjort noe galt. Ja, ja, ja, jeg skvetter hver gang jeg tror jeg har politi, ja. Men, men det der, ja, det er noe å tenke over det også, altså. Uff, ja, jeg synes det er helt håpløst. Da. Men kan en klage, kan en liksom klage av dette inn til noen organ? Ja, det er altså, hvem skulle det vært? Ja, hvem skulle det vært? Trafikk... Ja. Myndighetene? Ja, trafikkmyndighetene. Ja, kan vi ha forbud? Kan vi ha bort? Ja, for at ja, du blir så irritert. Ja, ja, ja forelegg. Forelegg for ja. det. Det må vi få finne ut av. Skal forslag? Ja, vi kjenner jo folk innen nettdaten, vi, ja, vi så vi kan det. jo ta ringe opp og sjekke ut. På ja. det, altså, jeg på det, så jeg får gjort. Ja, for det, ja. der måtte du jo godt an å gjort noe med. Også i hvert fall fått, øh, kanskje det er noen som har skrivet en masteroppgave, eller forsket da, litt på for hvorfor litt noen har den refleksvesten der. Ja, det ja, i hvert fall kom på en idé om for det skal være lort hvis det er helt idiotisk. Hva betyr sjel grunn? det er at det er større sjanse for at det er sånn enn at det ikke er sånn. Åh. Oh, ja. For hvis du har skjellig grunn Grunnen til mistanke, mistanke ja. så kan det fortsatt være varetektsfengselen. Dette er nettopp du, da skjønner du. Da var du flink, Ja, det var mm. virkelig god fakta. Ja. Da, da var jeg feil med å bruke det begrepet feil. Så det er liksom over 50-50, for ja. å si det sånn. Mm. Jeg har på, er det skjellig grund til ha refleksvisten? <laughs> ja, det er det jo ikke, vil jeg si. Men där har jeg laget reglene, skjønner du. Ja, ja. ja. ja. Nei, det var litt tror jeg pusselig. var clean opptatt av regler, fordi at, eh, en annen ting som jeg liker veldig godt, eh, liker veldig godt ja, det er å gå på handicap, tålrett. Ja, men det, er, er jo, det visste jeg ikke du var så glad i. Nei, jeg liker godt. Men da har jeg det, det synes jeg er... Og jeg liker jo ikke å gå på offentlig toilet. Hat Nei, jeg hat det. Nei, det er ja. mm. Men når jeg først må, da, så liker jeg gå på handicap toilet. Og så alltid når jeg sitter inn på handicap toilet, så tenker jeg, jeg må ha en grunn. Å, det... Tenker ikke du det? Nej. Å, Nei, ja, bare... vad ska du si da? Hvis noen kommer og så... Jeg må ha space, tenker jeg. Ja, ja, men hvis du kommer ut da, så sitter det en veldig eh, handikappet person der er det derfor du er så opptatt av om du er trafikk nei, Det dette har jeg alltid tenkt på, og jeg har en tale klar, så når, oh, når du hører kommer... nei, når, hvis jeg kommer ut av handikapp så er det noen som sier, ja. ja, det er ikke alle kan ikke gå dit, og så tenker jeg er det en regel så sier at alle kan ikke gå dit ja, og har du tänkt å si til folk da? det er ikke alle handikapp som syns tenkte meg det, ja, det skal jeg si ja, ja, men så tenker jeg hvem er det som kan spørre ja, nei, om det da Ja, nei, det er jo et godt spørsmål ja. Men det rareste i deg er jo at du føler at du må ha en forklaring Ja, det, det er kronisk altså Sett som en sånn lett nervøsitet Da ja. føler jeg meg fort i Det ja. gjør den ulovlig ja. Nei, altså der er jeg totalt uten sperrer ja. Jeg går på alla handicap-toalett ja, Er får, det vet ikke, men jeg har ikke blitt bøtelagt direkte enda ja, Så får med du bli... handicap Ja, men vet du hva? Da skal jeg betale det, ja. seriøst Ja Karsen kan få et sånt kort. hände. var et vi kort. Vi kunne jo laget et sånt kort. Det kan vi gjøre. Ja, for, skulle vi skulle jo ha det rundt halsen da, på kjøpsenteret. Ja, nemlig. Ja. Laminert. Ja, ja, laminert. Det kunne stått det der at ikke alle handicaps syns. Ja, men det kunne jo hatt et sånt litt kjede, for jeg liker jo veldig godt sånne ja. med skrift på. Jeg har jo blant annet et som det står allt eller ingenting på. Ja, du kunne har det. Kunne som det står... Ikke alle er handikapp, ja. Så kunne jeg bare vise dem det når kom ut fra don. Så slapp du å si noe, liksom, mm. og begynne å stå, ståttere. Stått ja, eventuelt. Men hvorfor skulle du gå på handikapp? Det var lett du er stum. Nei, er ikke det et handikapp å være stum? Det var det som kunne skjedd meg. Ja. Det är godsak. Nej, ja. jo det. Jo jo, et handicap. Men jag förbinder väl liksom handicap toalett med de som tränger lite mer fysisk plats rullstol då. Ja, Fysiskt, det er så, det är ja, så. Ja ja mm. eller, si, sånn snevelt, liksom. ja, där. liksom. Men du har ju inte ett handicap, så du sitter ju bara och finner på. Ja, men for å, for å f bare forbruke kan den ikke du har ikke vi vært om det at den får stå for ting du får ja, ikke fader meg stå for det men der sliter jeg, ja, jeg, jeg ikke for det nei. jeg må, må så forklare, forklare meg ja, senest i går hadde jeg et sånt øyeblikk ja. og bare helt stressa, tenk så står den utenfor tenk som sånn, sier noe ja. altså, jeg er nei, ikke skisert nervøs, nervøs. Der hadde... nei, du er jo ikke det i det tatt nei. det er så rart at du har sig på handicap-toalett ja, ja. Jeg har kanskje hatt litt uh, god tid nå, jeg kan. Ja, det kan du hende. Jeg har tenkt på mye. Ja, og jeg, tenk, jeg har tenkt mer. Sånn. Ja. Det er at um, jeg driver og ser på noen serier. Ja. Jeg må jo bare innrømme hvilken serie det er, for her skal vi være ja, åpne vi, ja. og ærlige. Det um, er Pretty Little Liars, ja, som jeg ser på. Ja alle... Jeg har ikke sett det noen glede. Måler da, og himmelmøya ja. er liksom sånn, ja. herlig, ser du på det? Ja, ja. jeg har blitt helt hekt da. Jeg bruker ja. etter hvert lederebrykk, plus en time etter att jeg skulle sove hver kveld. <laughs> på det? Så jeg er drittrøtt hver morgen, ja. for jag ligger i senga, muset stille og sett på iPaden min. Ja. Etter jeg har slått av tv-en og lyst å mitte meg, ja, skjønner, så, så fortsetter så jeg se på det. Du er i sånn ekstremt mange episoder da. Ja, ja, jeg har 96. Åsj! Så... Dette er spesielt, altså. Men er det også sånn du ikke kan stå for, nesten? Jo, jo. Det, ja, det, det er helt verdt imot, egentlig. Det forteller, ja, det forteller jeg, som er en god historie. Ja. Men det som jeg legger merke til, da, som jeg kanskje er litt bekymret for, er hvordan det påvirker hjernen min. Oi! For jeg, blir jo, jeg er jo infisert. Jeg ser jo de folka som er med der. Jeg tänker på uh, verden som ting skjer i Pretty Little Liars. Oi! Ja, dette var jeg ikke klar over, det må vi få snakket gjennom. Og innom. dette minner om eh, før, når jeg spilte Angry Birds hele tiden. Ja. For da tenkte jeg, når jeg så en bru, jeg ser en bru här nå, ja. det, så jeg tenkte, hvor vil jeg skyte med den gule furden for å få den brua til å knekke? <laughs> veldig bra. Du var også veldig opptatt av effekter, du hadde alle Angry Birds-effekter, ja, du hadde ja. til og med full drakt, hadde. husker jeg. Hadde, jeg har det. Ja, du har ja, det. Ja, ja. Ja, så, Men når du ser du ser dem rundt Nei, ja, de ligner på da, så tenker jeg, det er det Altså sånn, ja, ja. sånn, å, ja, sånn. Du har levt där inne i TV-serien. Ja, Nej, du har för lite att göra då. Eller har fått god tid att tänka då. Ja. Jag har ju inte för lite att göra grut. Nej, det vet jag. Det. Ja, jag vet det. Fokus. Ja. Ja. Du vill inte läsa pensum? pensum. Nej. Så da... på inmar i högt nivå då. Ja. Ukas ord borde ju varit prokrastinering. Ja. Men det är det inte. Nej, det är inte det där. Nej. Ska jag förklara vad det är? Ja. Det är väl oi det er noe av mange, som mange av oss har ja. så en ja, sterk angst for at noen skal ryke så nå mm. reparerer noen ordner på ting ja. hater å ordne på ting ja. Ja. ja og da har du angst for det ja, for ja. vi liker å holde ja. Men, ja, og du pleier jo å si at da du heller ja, ja Men det har du det. gjort ja, ja. Sier du det ved likeholdsangst? Ja, men du har finnet på det ordet selv. Ja, altså, jeg har uh, en namn som ja. også er ganske god på ord. Ja. Så han har ja, nei, men det denne veien. Jeg er det... kjøpte det tvert. Ja, ja. det er godt ord ja. for å si det sånn. Ja. <laughs> Velikeholdsangst, ja. ja. Og det er ikke godt å ha. Nei. Det er selvfølgelig ikke akkurat noen kan kalle seg liksom, handikapper for. Da. Nei, men, en kan, jeg, kan jo ikke det. Så er det ganske vanlig. En... Ja, jeg måtte liksom kjenne etter og tenke litt. Men tror ikke alle har det. Nei det, tror ikke, eller nei, nei, det kan en jo ikke ha, for nei, vi ser jo det. Nei, når ser hvordan det, Ja, når ser uh, rundt ja, ja, ja. omkring, Där er ikke angsten som har styrt dem. Nei, det kan det være. Ja, det kan da, ja, det jo være. Kan, du være. <laughs> kan jo kanskje akkurat være det. Ja, kanskje det er en livsmestringsform. Ja, å altså, like pusse holde. opp og å likeholde og ja, på. Ja, tenk om jeg kunne hatt det litt mer sånn da, ja. enn å begynne å strikke. Liksom. Ja. Du, jeg har en... Øh, det er jo ikke akkurat øh, ukas ord, men... men øh, nei, jeg vet ikke hva det är Det er i hvert fall noe jeg har vært veldig opptatt av. Er, øh, jeg synes det er veldig få folk som smiler når opp til øya på. Ja. Øyesmil, tror jeg, er uka sol for meg. Ja, ja. Altså, har en øyesmil, du skjønner hva jeg mener deg. Ja, jeg, jeg, ja. ja, jeg har pratet med ganske mye folk, jeg ja, nå, ja. i siste tida. Og de står liksom og drar leppene oppover. Ja. Så det er jo et smil, men det er ikke noe Aksj det er ikke noe liv Hva er som har skjedd? Har de slått nå? Jeg tror ikke egentlig at de har lyst til å smile Nei. Jeg tror ikke egentlig at de synes det var morsamt. Det som ble sagt eller jeg, tror, jeg, jeg har blitt trist da Men tror du de smiler noen gang etter? Har de øyesmil? Jeg tviler faktisk Jeg tror nesten det er sånn at det er noen mennesker som har øyesmil og slett ikke alle Nei. Jeg tror egentlig, og det synes jeg er veldig rart for jeg, jeg mener jo at en, en dag hvor en ikke ler ordentlig godt er bortkastet nærmest Ja og derfor tänker jeg på de stakkars menneskene som ikke kjenner latteren boble, og, og hvor en ikke har øyesmil i det hele tatt noen ja. gang. Ja, ja, ja. Jeg blir veldig trist av det. Ja. Jeg vil jo si at dette er på en måte smittsomt. Eller at ja. det kan klistre seg på deg hvis det du har det for det mye kan. sammen med folk uten øyesmil. Skygg banen! Ja, han ja. må holde seg unna det. Ja. Du, og så blir jeg så forvirret på ja, hva tenker du egentlig på, liksom, når du står der og smiler med munnen og ikke med øya? Ja. Hva, hva er, blir usikker, en Det er litt ting å dra opp, altså sånn i samtalen, siden sånn å se at du ikke smiler med øya dine. Hva er det som feiler deg? Du synes sånn, ikke jeg skal ta det? Nei, der vil jeg be deg være litt, Varsom, varsom, ja. det en lite workshop men nu ringer på dörr att det folk och frågar om missutstyr Det är något annat Det är något annat ja. ja, ja, ja. Nej, det kan ju henne folk ville bli stött av sån sånn kommentar. Ja, øyesmil. kan jag. Hon De har det vondt och vanskligt De ja. ja, Kan det vara perioder i livet hvor vi alla sliter med höjsmäll. Ja. Men detta är väl mer på kronisk basis. De ja, jag tror det är kronisk lidelse och inte ha det för något topp nettop. Ja. ja. det är nej, det gör mig trist alltså. Ja. får ju kunna kanske Gott inför att ha lagt någon stöttgrupper eller ja. gjort ett land för dem. Ja. ikke Inte någon sån hysteriska latterkurs nej, nå lever det. Nej. Snacka lite allvarligt om det. Ja. Och det gör med ett människa inte smile upp till ögonen. Ja. alla har väl en annan grej som gör att de förtar ett ögon-smilet, tror du inte? Jag det. Jag har det gang, ja. Ja. Ja. men du... det kan ha gått år va sen sist. Ja. Ja. Da du, du var med på födseln till ditt første barn og så det lille nydliga barnet ligge där. Da fikk du øyesmil. Det var et veldig pussig. Jeg kan ikke huske smilt så lite som akkurat da, men det er en annen sak. Det er Nei. kanskje et dårlig eksempel. Ja. ja. Nei, Nei det er... dette er ting som oppdater meg. Ja. Øyesmil, øyesmil, er det noen som liksom har plaget mig hardt de siste tida? Ja. Er tiggere. Ja. Jeg vet det er veldig stygt å si, at det tiggere plager meg, men dem, jeg, jeg orker ikke mer at de sier hei til meg. Nej. Nei, de gjør det hele de tiden. De sier sånn ja. så sitter de og spiller Candy Crush på iPhone 5S. Ja. Tigre! Ja. ja. Utenfor butikken ja. du klarer å handle på. Ja. Ja. Nej det er en få... Nei, men jeg, jeg synes det er reelt at du sier noe om det. Ja, jeg ja, ja. er åpen om irritasjon. det, og det er nok sånn at det er flere som tenker sånn. For det ja. er jo mange. Men er, går det an å si det. Kan det? Til si, dem? Kan du slutte å si hei? Jeg, jeg blir... Ja. For du tenker at det er greit det? at de sitter der og den som vil putter ting opp ja, i koppen. Ja, det får du med å altså, ja. Det er ingen som trenger å tygge i Norge, det er min personlig mening. Men jeg... Orker ikke den der overblie hei? Nei, og så det som skjer, jeg skjønner jo hva du mener, for jeg har jo gått forbi mange av ja, dem sier jo hei. Mm -hmm. Og det som skjer med meg da, når jeg ikke sier hei, så føler jeg meg som et veldig dårlig menneske. Ja, ja. Og blir liksom sånn, åh, nå gjorde jeg noe, ja, nå ble det feil også. Ja, og er det riktig at du da ska føle deg som et dårlig menneske fordi du ikke sier hei, eller gir noe opp i koppen? Nei, jeg, jeg tror jo ikke jeg ett et dårlig menneske, jeg Nei. tror ikke jeg har dårlige holdninger i det hele tatt til det der, Nei. men at den kan det blir liksom så mye det blir så mye, ja. og spesielt hvis den er mye på butikken, ja. og handler jeg er jo mye på butikken, ja, er jo, jeg måtte... er veldig dårlig på sånn ukeshandling og ja. fornuftige ting Nei, jeg handler ikke i det hele tatt, ja, altså. hver dag er jeg på butikken ja, det er jeg og det, når du må få den der hei, sånn, ja. hver dag jeg, jeg, jeg jeg ja. vet ja, en... ikke helt hva jeg skulle sagt ja, jeg måtte du ta Nei, det tror jeg ikke går. Da er vi tilbake til at det er ikke er kan si sånn <laughs> rett ut jeg, jeg til ikke. Men du kunne jo... Godt bortsett, det... jeg ønsker du kunne slutte å si hei til det meg. Det går jo ikke an det hele, vet du. Kjen... Nei, det som det ikke kommer til å komme av en mål Funker med ikke. det. Funker ikke? Nei. Nei, og det er jo sånn at det nytter ikke å begynne å handle... Jo, du kan begynne å handle på en butikk. Det er ikke alle ja, butikker. Ja, det er én butikk da, som mm, ha, ikke har tyggere. Stemmer, ja, jeg vet det. Ja, må dra dit da. Ja. Ja, men det kanskje burde du nevnt det for butikksjefene i de andre butikkene, da. Ja, det går ikke an. Ikke det at jeg er så stor kunde, da. Jeg driver jo småhandler og tuller rundt, liksom, så det er ikke det. Men kanske burde du i hvert fall sagt noe om det, Ja, det kan du gjøre. Ta det på en litt ordentlig måte. Ja, ja. Ja, men det kan alltid gjøre. Ja, søre. det går an. Ja. Har du vært lykkelig denne uka, du? Har du noe lykkelig å Ja, altså, det er så... Det er nesten sånn... Uh, ja, det, jeg ble veldig lykkelig Og siden vi er i det ærlige hjørnet I denne grøtlodsen oh, si... Nei det er ikke juicy heller mm. Det er en slags sånn, en sånn god ting ja. eh, Og det var um, I går ja, Nå bare sier jeg det mm. ja. I går så var datteren min på besøk Og hun er jo voksen da. Og når jeg skulle gå så sa Du mamma, jeg er så glad For at du er mammaen min oh. Og da ble jeg rørt og lykkelig ja og ja, da smilte ja, jeg ja, og så er det litt sånn kleint nesten å si det også, for det er liksom så personlig men det var veldig, veldig gott å høre det og da, da sier jeg det, for det er ærlig mm. ja, og det som var og det som påheng med det for det, det kunne jo vært sånn at ikke sa det. Ja. Da hadde ikke jeg fått det lykkelig øyeblikket. Eller ikke mente det. Ja. Hvordan <laughs> det hadde vært verre? Ja. ja, nei, for jeg opplever at da mener det noe. Ja. Og så gikk jeg rundt til huset når hun hadde dratt, så smilte jeg. Ja. Da gikk jeg for meg selv og smilte, ja. snakket litt med Bisha og sa det var koselig. Så var jo et ordentlig ekte Ja, det må jeg si. Det var virkelig noe av det større. Ja, det var faktisk ja. det. Mm. Jeg har ikke hatt så djupt, det ja, er altså på ingen måte. <laughs> Ja, var med, sånn. jeg ble så glad när jag kom på att jag hade bastu. Hade du glömt det glömde. Och så jag det om sommar. Du menar en infraröd? Ja, infra ja, som jag lite ut skulle jag inte visst om. Nej, det är si. den lilla ja. hytten. Eh ja. uh, och den att på ska sen koker eller steker kött där. Men ja. opp, ja, det var varmare i alla fall hopp. Ja, det har gått nå utöver. Ja, väldigt gott nå utöver passo då? Så, ja. så prövde den då. Ja. Så att den. Och var, var, godt, da. var like godt som ja. før. det var det gott då? Var lika gott som för. Är så fint. Det var lyckliga ögonblick ja, ja. det. Ja, ja, ja. Men du i nå kommer jag på nå Jag syns att jag ska driva och värdesätta lyckliga ögonblick över och under varandra liksom. Nej, det är för nå sant. sa du det där att det var inte ja, du, ja. ja. du sa att det var inte så djupt och så, men Nei. det är ju det er jo ikke det. Nej. Det handlar om, det handlar om liksom vad det ger dig, ikring sant De, Ja, ja och att den lägger märket att nu lyckte jag mig faktiskt nog bli glad. Ja, det är ju inte viktigt Det är altså. det, er det. Du, ja. En annan tingen då som jag sitter och tänker på nå för nå sitter ju vi i tränings begge to mm. och ska ju på svettis mm. som du har pressat mig till mm. Et års tid och jag har ju på pansarøyblikket mitt ja. en god sportsbewand som jag är glad i men det jag angrer på jag angrer väldigt på är att jag til middag Oi. ja det skulle jag ju ikke gjort det skulle du ikke gjort for det legger seg tungt kontraindisert ja ja forrykkol før svettis hvor nei, var jeg hvor liksom? var den, nei jeg var på jobben ja <laughs> og der kan han få kjøpt med seg middag vet du. Oh, ja. Det var helt fantastisk Og jeg er veldig glad i forekål ja. Så jeg, klar, jeg klarte ikke å tenke, tenke konsekvenser. Nej Så jeg kjøpte en god porsjon med forekål Gikk hjem, spiste den Angrer nå som jeg bikk ja. ja, dette skal bli interessant ja. Jeg tror det er en storveis Hopp og spredt versjonen i dag Åh, er det mulig? <laughs> Ja, det fører oss vel rett over på slutten for ja. vi er jo nødt til å dra ja, vi må å, jo, det. skal vi ricke svettis? For, ja, svettis och pansaröblicket och forikoll. Ja. i blicket. Ja. Ja, det blir fett. Ja, ja. det kan ja. gå bra va? Jo va, får fördelat forikoll lite ja, ja. så runt så hoppar lite runt så. Ja. Men ja, det bra. Mm. Vi får se si så sånn att vi snakkes, Vi snackas. Tack ja. för idag då da, folkens. Ha det.